Lesakan gaur eman diete asiera 2002ko inauteriei. Beran bezala gaur ere aurrak dira protagonistak herrian. Izan ere, hortzegun gizenarekin, arrautze-arrautze eguna ospatzen da lesakan. Aurrak taleka eskean, ibiltzen dira etxezetxe tikienak eta baserriz baserri zarraguak direnak. Lesakako plazan bildu gara talde batekin eta gaur seginen duten azaldu digute. Bildu zate denak zertzate denak gelakuk lagunak? Bye, bye. Bye. Bye. Bai. bai, eta guainik faltada jendia tortzeko edoze. Bai. Bai. Bai. bai, bai. Eta nor, ze hor dutan gelegiozate hemen plazan, goizko? Hamekatan. Goizko, haamekatan. Eta zein tetzio duzu, zein barduzu hemendik dikaintzinera? Eskatu arrauzatzi, zirua eta Eta dena eman hendizuete? Bai, bai. Bai. Zaki, bai. Zakegu. Bai. Zakegu. bai, zakegu. Ongi kantatzen eh. modugu, bai. Hori erran bar nizuen. zein barra duzue hori dena zuen emateko? Da, alto Altokantatu. Altokantatu. Altokantatu. Ta ikasi duzue kanta? Bai. Eta ber, kantatu pixko neri? Rautza, rautze, xingarra batez bada bertze! Pues, Hora kantatzen baldin badu zuen, ikusten emanen dizkizuetela gauza honitz. Gero, ematen dizueten gauza hoiekin, zein bar duzue? Pues, nola. Nola. Eta non? Tsoziela. Eta zein barchu zuet, tortillak ze harrautzea, hainbait harrautzeken? Igual Igual bai. Jaro bai. bai. hori da ez laguntzakin, zuekin nientzue edo gurasuk? Gurasuk. Na, vale. zuek jan eta joztatu? Bai, bai. Eta prespa zauetan jauteritak? Bai. bai. Mozorroare prest duzu ez? Bai. Bai. Ezin da? Ah, bueno, nio, guainik badu bai. bai. Eta e, ezin da, erran? Zertas jauntzi batzaten sorpresa da? Bai. bai. Ah. Eta noiz jakinen dugu azteleni? Bai, bai. bai. Bueno. Kozaizue, pues ongi pasatu gaur. Euskarrik asko. Egan ditzen dago, gehi guztain zekizune, ditzen... Eta zuek jauntzi bastate? Bai! Bat, gustako eta bertzi? Bai! Eta hori ere pres? Bai! Ah, buena. Pues Kozaizue, ongi pasatu eta gauza onitz bildu gaur. Bale! Vale. Kasko! Kasko! kasko. Biharre zer egina izanen dute aurrek lesakaan izan ere udala antolatutan bihar arratsaldean pintatzeko tailerra izanenduten baita merienda Gainera karaokea izanendute plazara hurbiltzen direnek eta gero 8 erraldoi bat dantzatuko dute bertan. Udalak mozorrotuta etortzeko deia egin die lesakako aurrei. Honeen ondotik larun batean gazteen txanda izanenda azken urteotan indarra hartu du larun bateko egunak. Egitarau berezirik ez, baina kuadrilek mozorrotzeko ohitura hartu dute, eta maibaten bueltan bazkaria edo afaria egitekoaren. ere. Beran bezala, lesakan ere, arratxean bestak jarraipena. Inzanen du. Igandean berriz, egun handienetako bat da lesakan, zakozarrak eta mairoak ateratzen dira, kale jiran inauterietako igandean. Oitura zarronek inguruko jende honitz biltzen du, eta berezia izaten da, bai kanpoko entzat, baita erritarren zateren oski. Oitura honehen inguruan, miren etxepeteleku lesakarra, mintzatu zaigu, eta berak aipatu digu, nola ospatzen duten eguna lesakarrek. Zakozarta mairoa honitz bazkalzeko elkartzen dire, eta bazkaritik fronto joaten dire elkarrekin, bertan zaku jauntzi eta belarrez betetzen azteko. Zazpiak aldera Herriko Bandakin kale jiran abitzen dire, Herriko kale desberdinetan barna, plazara letzen diren arte, eta behin kale jira bukatuta plazan egoten den soka bateri kontu eta lurrin etzaten dire. Inguruko jendik tiraka hankan justen zaku horiek kentzeko. Mairun papera eh, haitz garrantzitsua dare bai eh, egun honetan, eh, behin zako zarrak beteta daudela hoek jostez arduratzen dire, eta hibilbide guzin zearrere haueri laguntzen egoten dire e, lurretik altxatzen, pixontzik banatzen, eta bar. Zakozarrak izenak berak erratjen duen bezala e, zakozarrak inausten dire hankatan zaku banat eta gorputzin bertze bat eta hauek belarri dorrez betetzen juzte. Horrekin batera, kuadrozkoa torra, aurpegin painulu isurila, lepun baserritaren paniulu eta burun lastozko zapela jausten dute eta askun pizontzia ingurukuk jotzeko. Tamairu berriz itxeko trapota eta arropa zarrekin jaunzten dire edo koloretako tela segintako jauntzikin. Astelena ere egun berezia izaten da bortzirietako herri honetan alde batetik aur zein heldu mozorrotuta ateratzen dira kanpora eta plazazarrean elkartzen dira denak eguerdi aldean. Hala ere, badira bertze berezitasun batzuk egun horretan lesakan izan ere, fraindarrek ere euren egun handia. ospatzen dute e, txepetelekuk azken talde honetan parte hartzen du eta berak egun horretan egiten dutena azaldu digu. Fraindarrak inautitako astelenta astirtin ateitzen gara? Astelenin goi zintzia, arfrain eta hau uzoko baseherritan ibiltzen gara eskin, gero herriera ujautxi eta adenak elkarrekin bazkaltzen dugu, eta atxaldin ere herritik buelta bat ematen dugu. Asti herritin berriz izotzaldea uzoko baseherritara joaten gara, eta egunguzia pasatzen dugu itxezitxeskin. Jauzkerari dagokionez, galtza xurik, eta olentzerotako blusa beltza jaunzten dugu, eta lepun koloretako paineulua, eta burun boneta berdia. Denborakin gauzak aldatzen joan dire, talen elburun agusia, eskin ateitzia baldimazen ere hoain ikuste oitxura mantentzia eta inauteri eta besta gehiro hori baserritara urbiltzia dela gehiro. Hortako baserritara joan bertakuk salutu eta akordioian laguntzaz, danzan eta kantadan e, aritzen gara. Ta taldea ondila garenez, inorrez desku pare bat personak eskoba banara ondo dute eskutan, kantan dantzan ari ezten hori pixko bat espabilatzeko. Ez dago garbi oitxura honen sorrera,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 Nereatxe gaztetatik ater izan da fraindarrakin, urtea unistan ibili izan da, eta betitik gustatu izan zeiten zerbait izan da, orduan. Kuadriako batzuk ateitzera animatu ziren, eta hitz gustora ibili zirela ikusita nik ere probatu nahi izan eta igarren enuk herriko birungatik aldatuko. Aipatu behar dugu, fraindarrak ez ezik bertze talde bat ere badagoela lesakan eskian ibiltzen dena, bai gandean, baita astelenean ere, hauek goitarrak dira. Endara eta nabaz ibiltzen dira hauek eskean eta musikaz alaitzen bertako baserriak. Hauek galtza xuri eta jertxe gorri batekin jantzen dira. Fraindarrek jantzen duten painolu bera jartze dute lepotik, eta hauen berezitasuna ateratzen duten soinua da izan ere, kriskitinak izaten dituzte hanketan. Azkenik, aste artearekin bukatzen dira lesakako inauteriak, egun hau, bestondoa pasatzeko erabiltzen dute haunitzek, baina fraindarrek zenbait baserri bisitatzen dituzte honetan ere. Eurentzat, bestak oraindik ez zu bukaerarik, eta mirenek aipatu digun bezala egun hau ere berezia izaten da zenbait zuntzat berak ezingo luke aukeratu gauza unitzetan parte hartzen baitu eta denak dira bereziak berarentzat baina berezitasunen inguruan ere aritu zaigu eta zertxo bat aipatu daigu orduan niritzat inautik herriko beste berexinetako bat izaten dire e, lesakan gainera egun hoietan eh herriko ohitura zar de xente biltzen dire ezako mairuk fraindarrak goitarrak ta ohituroien ingurun sortzen den girua giz beresia dela idutzen zait Betitik izan naiz ni ahitzi inauteri izalian, ere itxin gurasukala izan direlako, eta horregatik e, gauza gehienetan hartzen dut parte. Laruntakien kuadriakokin mozortu bazkaria izaten dugu, igandikin mairu zateri izan nahiz zen harren azkenko urteetan zakozaharri naiz eta astelenin fraindarrakin ateitzen naiz. Astirtin ere fraindarrakin buruko minak uste emalimadit behintzat. Enuke egun bat aukeratzen jakinen egia erran. Uste dut egun bakotxako badula berexia arma eta bakotxa dela berexia. Halere kanpora begira ustuzako zaharrak direla ohitzure ikusgarrena, eztelako bertze inon horrelakorik ikusten, eta herrianantzaat bera ere agitz beresia dela, e, lesakaunitzzek emozio handiakin bizitz dute egun hori, eta naizta urte batzutan jende gutxi atteri izan den berrizere indarra handia hartzen ari den eguna data geoz eta jandegehiio animatzen da hurbiltzea.